פרק כ"ד ויוסף עפיה אדוני לחרות בישראל ויסת את דוד בהם לאמור לך מנה את ישראל ואת יהודה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 ויצא יואב ושרי החיל לפני המלך לפקוד את העם את ישראל. ויעברו את הירדן ויחנו בערוער ימין העיר אשר בתוך הנחל הגד ואל יעזר. ויבואו הדלעדה ואל ארץ תחתים חודשי ויבואו דנה יען וסביב אל צידון, ויבואו מבצר צור, וכל ערי החבי והקנעני, ויצאו אל נגב יהודה באר שבע, וישותו בכל הארץ, ויבואו מקצה תשעה חודשים ועשרים יום ירושלים. וייתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך, שמונה מאות אלף איש חיל, שולף חרב, ואיש יהודה, חמש מאות אלף איש. ויחלף דוד אותו, אחרי כן ספר את העם. ויאמר דוד אל אדוני, חטאתי מאוד אשר עשיתי, ואתה אדוני, העבר את עוון עבדך, כי נשכלתי מאוד. ויקום דוד בבוקר,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 ומלאך אדוני היה עם גורן הארב נא היבושי. ויאמר דוד אל אדוני בראותו את המלאך המכה בעם, ויאמר הנה אנכי חטאתי ואנכי העבדתי, ואלה הצאן מעשו, תהינה ידך בי ובבית אבי. ויבוא גד דוד ביום ההוא ויאמר לו עלי הקם לה' מזבח בגורן ערבנה היבוסי. ויעל דוד כדבר גד כאשר ציווה ה'. וישקף ערבנה וירא את המלך ואת עבדיו עוברים עליו. ויצא ערבנה וישתחו למלך אפיו ארצה. ויאמר ערבנה מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? ויאמר דוד לקנות מעמך את הגורן, לבנות מזבח לאדוני, ותעצר המגפה מעל העם. ויאמר ערב נא אל דוד, ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה הבקר לעולה, והמוריגים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 וייקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמישים. ויבן שם דוד מזבח לאדוני, ויעל עולות ושלמים, ויעתר אדוני לארץ, ותעצר המגפה מעל ישראל.